Мати краще життя, якби не народила дитину Лорейн обертається, дивиться на нього з кам'яним обличчям «О Боже!» – каже вона – «Щось сталося? Маріан вагітна?» «Що? Ні!» Вона сміється, притискає руку до грудей «Слава Богу!» – каже вона – «Лишенько!» «Ну, я так думаю», – додає він «Та якби й була, я в цьому не винен» Його мати мовчить, усе ще тримаючись за груди, а тоді дипломатично каже, ну, це не моя справа. Тобто, ти думаєш, я брешу? Повір, між нами нічого не відбувається. Кілька секунд Лорейн мовчить. Він робить ковток пива і ставить банку на стіл. Дуже дратує те, що його мама вважає, що він з Маріанною разом, коли найближчими за всі ці роки вони могли стати раніше цього ж вечора, однак все закінчилося його сльозами на самоті в кімнаті. «Так ти приїжджаєш що вихідних тільки, щоб побачити свою кохану матір?» – питає вона. Він знизує плечима. «Якщо не хочеш, щоб я приїжджав, я перестану», – каже він. «Ой, ну перестань!» Вона встає, набирає чайник. Він тут подивиться, як вона кладе пакетик чаю у своє улюблене горнятко. Тоді знову потирає очі. Йому здається, що він зіпсував життя кожного, хто коли-небудь відчував до нього навіть незначну приязнь. У квітні Конел надіслав одне із своїх коротких оповідань, єдине, дійсно завершене, Сейді Дарсі Оші. Менш ніж за годину прийшла відповідь. Конниле, це неймовірно. Дозволь нам це опублікувати. Коли він прочитав це повідомлення, серце застукотіло по всьому тілу, голосно й сильно, як машина. Йому довелося прилягти і втупитися у білу стелю. Сейді була редактором університетського літературного журналу. Зрештою він сів і відповів – Дуже радий, що тобі сподобалося, але сумніваюся, що воно достатньо хороше для публікації Все одно дякую, Сейді миттєво відповіла, будь ласка Усе тіло коннила греміло, наче конвейер Дотепер ще ніхто не читав і слова його творів Перед ним відкривалася перспектива нового, незвіданого досвіду Деякий час він ходив кімнатою, масажуючи шию. Тоді відписав «Гаразд, погоджуюся, щоб ти опублікувала його під псевдонімом, але мусиш пообіцяти, що нікому не скажеш, хто його написав, навіть іншим редакторам журналу. Добре?» Сейді відписала «Ха-ха, який таємничий! Я не можу, дякую, сонечко, мої губи запечатані навіки». Розповідь з'явилася без будь-яких редакторських правок у травневому номері журналу. Він знайшов примірник на факультеті мистецтв, щойно його надрукували, і одразу перегорнув на сторінку, де й була історія під псевдонімом Конор МакКреді. Навіть не схоже на справжнє ім'я, подумав він. Повз нього проходили люди на ранкові лекції, стискаючи каву, розмовляючи. Лише на першій сторінці тексту Коннел помітив дві помилки. Довелося згорнути журнал на декілька секунд і кілька разів глибоко вдихнути. Повз нього і далі проходили студенти і викладачі, не помічаючи його сум'яття. Він знову розгорнув журнал і продовжив читати. «Ще одна помилка. Захотілося заповзти під якусь рослину і заритися в землю». От і все, на цьому історія з публікацією і завершилася. Оскільки ніхто не знав, що саме він написав цю розповідь, він не міг розпитати людей про їхнє враження, і жодна душа не сказала йому, хороший цей текст чи поганий. З часом він переконав себе, що твір опублікували лише тому, що Сейді бракувало матеріалу для наступного номера – Загалом написання історії викликало в нього набагато більше стресу, ніж задоволення. Однак він зберіг два примірники журналу – один у Дублені і один удома під матрацем. «Чого Маріанна так рано пішла?» – питає Лорейн. «Не знаю». «То ти не в тому настрої?» «Ти про що?» – питає він. «Хочеш сказати, я за нею вмираю?» Лорейн розводить руками, ніби кажучи, що поняття немає, відкидається на спинку стільця і чекає, коли закипить чайник. Йому стало ніяково. Це його розізлило. Що б не було між ним і Маріанною, це ніколи не закінчувалося добром. Лише викликало збентеження і нещастя для всіх сторін. Він не може допомогти Маріанні, що б не робив. Щось у ній здатне лякати, немов всередині неї величезна порожнеча, пустота. Ти наче чекаєш прибуття ліфта, відчиняються двері, а за ними абсолютно нічого. Жахлива, темна, порожнеча шахти ліфта, до вічності нескінченна. Їй бракує якогось базового інстинкту, самозахисту чи самозбереження, який робить інших людей зрозумілими. Ти схиляєшся в очікуванні опору, і все перед тобою просто руйнується. Однак він готовий лягти і вмерти за неї в будь-яку хвилину. Це єдиний відомий про нього самого факт, що змушує почуватися вартісною людиною. Події цього вечора здавалися неминучими. Він знає, як міг би представити це Івон, навіть Найлу, або комусь іншому уявному співрозмовнику. Маріанна – мазухістка, а Конел – занадто хороший хлопець, він не стане бити дівчину. Зрештою, якщо дивитися поверхово, то саме це й сталося. Вона попросила його її вдарити, і коли він сказав, що не буде, перехотіла кохатися. Тоді чому, попри точність фактів, це здається неправдивим викладом подій – якого елемента не вистачає, якої частини позбавлена ця історія, частини, яка б пояснила, що засмутило їх обох. Він знає, що це пов'язано з історією їхніх стосунків. Ще зі шкільних часів він усвідомлює свою владу над нею, як вона реагує на його погляд чи дотик його руки як червоніє її обличчя, як вона завмирає, наче очікуючи якогось наказу. Він без зусиль став тираном для людини, яка іншим здається цілком невразливою. Він би ніколи не примирився з думкою, що може втратити цю владу, як ключ від пустого помешкання, залишеного на майбутнє. Насправді він культивував цю владу і свідомий цього – що їм тепер залишається? Схоже, на півстосунки їм більше не світять. Занадто багато чого між ними відбулося, то все кінець, і вони все одному ніхто. Що це взагалі означає бути для неї ніким? Він міг би її уникати, але як тільки знову її побачить, навіть якщо це обмежиться обміном поглядами поза лекційною аудиторією. Погляд обов'язково матиме якесь значення. Він би нізащо не хотів, щоб до такого дійшло. Щиро прагнув померти, але ніколи не бажав, щоб Маріанна про нього забула. Єдина частина його єства, яку він хоче захистити, це частина, яка міститься всередині неї. Захипає чайник. Лорейн змахує ряд шпильок у долоню, стискає в кулак і кладе в кишеню. Підіймається, наливає горнятко чаю, доливає молока і ставить пляшку назад у холодильник. Він дивиться на неї. «Гаразд», – каже вона, – «пора спати». «Добре. Солодких снів». Він чує, як вона торкається клямки в нього за спиною, але не натискає. Він обертається, вона стоїть і дивиться на нього – до речі, я зовсім не шкодую, каже вона, що народила тоді. Це було найкраще ріження за все моє життя. Я люблю тебе понад усе і дуже пишаюся тим, що ти мій син. Сподіваюся, тобі це відомо. Він дивиться на неї, швидко прочищає горло. Я теж тебе люблю, каже він. Ну тоді добраніч. Вона зачиняє за собою двері. Він чує її кроки на сходах. Минає кілька хвилин. Він встає, виливає рештки пива в умивальник і тихо опускає банку в смітник. На століт дзвонить його телефон. Він поставлений на вібрацію, тому починає повсти поверхнею стола, відбиваючи світло. Він встає і встигає зловити його перш ніж той падає. Бачить, що дзвінок від Маріанни. Зупиняється, дивиться на екран. Нарешті проводить пальцем, щоб відповісти. «Привіт!» – каже він. На іншому кінці чути її важке дихання. Він запитує, чи з нею все гаразд. «Мені дуже прикро!» – каже вона. «Почуваю себе повною ідіоткою». Її голос звучить нечітко, ніби в неї сильна застуда чи щось у роті. Коннел ковтає і підходить до кухонного вікна. «Через те, що сталося?» – питає він. Я теж про те думав. Ні, не через те. Така дурниця, я щойно типу спіткнулася і трохи поранилася. Вибач, що турбую тебе через це. Нічого такого, просто не знаю, що мені робити. Він опускає руку на раковину. «Де ти?» – питає він. Я вдома, нічого страшного, просто досі болить, більше нічого. Навіть не знаю, навіщо дзвоню, вибач. Мені приїхати? – вона мовчить. Відповідає приглушеним голосом. Так, будь ласка, зараз буду, каже він. Уже сідаю в машину, гаразд. Затиснувши телефон між вухом і плечем, він виловлює лівий черевик з-під столу і взуває його. Я така тобі вдячна, говорить Маріанна йому на вухо. Побачимося вже через кілька хвилин. Вже виїжджаю, гаразд, до зустрічі. Він виходить із дому, сідає в машину і заводить двигун. Вмикає радіо, і він одним рухом вимикає його. Чомусь стає важко дихати. Всього одне пиво, а такі дивні відчуття. Недостатня пильність, чи навпаки надмірна. До нервовості. У машині занадто тихо, але йому зараз не до радіо. Руки пітніють на кермі. Звернувши ліворуч на вулицю Маріанни, він бачить світло у вікні її спальні. Вимкнувши поворотник, він заїжджає на пусту доріжку. Затраскує за собою дверцята автомобіля. Звук відбивається луною від кам'яного фасаду будинку. Він дзвонить у дзвінок. Двері відчиняються майже відразу. У них стоїть Маріанна, права рука на дверній клямці. Ліва прикриває обличчя, тримаючи зібгану хустинку. Очі напухли, ніби вона плакала. Коннел помічає, що її футболка, спідниця та частина лівого зап'ястка заплямовані кров'ю. Предмети, що потрапляють у поле його зору, то чіт тішають, то розмиваються, немов хтось узяв світ і сильно його потрусив. «Що сталося?» – питає він. Позаду неї сходами гупають кроки. Коннел, дивлячись на цю сцену, наче через якийсь космічний телескоп, бачить, як її брат спускається вниз. «Чому в тебе кров?» – питає Коннел. «Здається, зламала ніс», – каже вона. «Хто це?» – кричить Алан у неї за спиною. «Хто прийшов? Тобі треба в лікарню?» – питає Коннел. Вона хитає головою. Каже, що їй не потрібна екстрена допомога. Уже подивилася в інтернеті. Піде до лікаря завтра, якщо все ще болітиме. Коннел киває. «Це був він?» – питає Коннел. Вона киває. В очах переляк. «Сідай в машину», – каже конел. Вона дивиться на нього, не рухає руками. Її обличчя досі затуляє хустинка. Він дзвенить ключами. «Ходи», – наполягає він. Вона відриває руку від дверей і розтуляє долоню. Він вкладає в неї ключі. Досі дивлячись на нього, вона виходить. «Ти куди?» – вигукує Алан. Коннел стоїть прямо у дверях. Дивиться, як Маріанна залазить в машину. Дорогу затягує кольоровим серпанком. Що відбувається? питає Алан. Коли вона опиняється в безпеці машини, Конил зачиняє вхідні двері, залишаючись наодинці з Аланом. Що ти робиш? питає Алан. Його зір ще дужче розмивається. Конил не може зрозуміти, Алан розлючений чи наляканий? Маю до тебе розмову, говорить Конел. В очах ще сильніше плеве. Він усвідомлює, що змушений спиратися на двері, щоб не впасти. «Я нічого не зробив», – каже Алан. Коннел наближається, поки Алан не опиняється в пастці між ним і поручнями. Він здається меншим і дуже наляканим. Кличе маму, вивертаючи голову до болю в шиї, але зі сходів ніхто не спускається – Обличчя Коннела мокре від поту. Замість Аланового лиця він бачить набір кольорових цяточок. «Якщо ти ще коли-небудь торкнешся Маріанни, я тебе вб'ю», – говорить він. «Ясно?» «Зрозумів. Одне погане слово, і я повернуся і прикінчу тебе». «Зрозумів?» Коннелу здається, хоча його зір і слух все ще не чіткі, що Алан заплакав – «Ти мене розумієш?» – питає Коннел. «Відповідай, так чи ні?» Алан говорить «Так». Коннел обертається, виходить крізь вхідні двері і зачиняє їх за собою. У машині мовчки чекає Маріанна. Одна рука притиснута до обличчя, інша безвольно лежить на колінах. Коннел сідає на місце водія і витирає губи рукавом. Тепер вони замкнені разом у тісній тиші автомобіля. Він дивиться на неї, вона трохи згинається, наче від болю. «Пробач, що протурбувала», – каже вона, – «мені дуже шкода, не знала, що робити. Не проси вибачення, добре, що ти подзвонила, ясно? Глянь на мене». Тобі більше ніхто не зашкодить. Вона дивиться на нього поверх білої хустинки, і він несподівано відчуває, яку має над нею владу бачить відкритість в її очах. «Усе буде добре», – каже він, – «довірся мені, я кохаю тебе і не дозволю, щоб сталося щось подібне». Секунду-дві вона дивиться йому в очі, нарешті заплющує їх. Відкидається на пасажирському сидінні, притулившись головою до підголівника. Рука досі стискає хустинку біля обличчя. Це здається йому проявом чи то неймовірної втоми, чи то полегшення. «Дякую», – говорить вона. Він заводить машину, виїжджає на проїзну частину. Його зір вгамувався, предмети знову чіткі, і він може дихати. Дерева над їхніми головами мовчки похитують поодинокими сріблястими листочками. Сім місяців потому Лютий 2015-го. На кухні Маріанна заливає каву гарячою водою. Крізь вікно видніється низьке шерстяне небо, і поки кава настоюється, вона підходить до вікна і притуляється до нього чолом. Серпанок її дихання поступово вкриває університет. Дерева стають менш чіткими. Стара бібліотека перетворюється на важку хмару. Студенти, що перетинають парламентську площу в зимових пальтах, склавши руки на грудях, стають плямами, а тоді повністю зникають Маріанною більше не захоплюються, але й не ганьблять, про неї забули, тепер вона нормальна людина вона проходить повз них, і ніхто на неї не дивиться. Вона плаває в університетському басейні, їсть у їдальні з іще вологим волоссям, гуляє вечорами по крикетному полю. У сиру погоду Дублін, здається їй, навдивовижу красивим. Сірий камінь перетворюється на чорний, дощ періщить по траві і шепоче на мокрій черепиці». Плащі виблискують у підводному сяйві вуличних ліхтарів. Світло автомобілів перетворює дощ на срібні монети. Вона протирає рукавом вікно і йде дістати горнятка з шафи. Сьогодні працює з 10 до 2, тоді має семінар про сучасну Францію. На роботі вона відповідає на електронні листи – Повідомляє, що її начальник зараз не має можливості призначити зустріч. Їй до кінця не зрозуміло, чим він постійно зайнятий. Він ніколи не має можливості призначити зустріч із тими, хто хоче з ним побачитися. Тому вона робить висновок, що він або дуже зайнята людина, або цілковитий нероба. Заявляючись в офісі, він часто провокаційно запалює сигарету, ніби перевіряючи Маріанну. Але для чого ця перевірка? Вона сидить за своїм столом і дихає, як зазвичай. Він любить розводитися, яка він розумна людина. Слухати нудно, але терпимо. У кінці тижня він вручає їй конверт повний готівки. Почувши про це, Джоанна була шокована. Платить тобі готівкою, здивувалася вона. Він наркодилер чи що? Маріанна відповіла, що він якийсь забудовник. «О», – сказала Джоанна, – «блін, навіть гірше». Маріанна проціджує каву, наповнює два горнятка. В одне кладе чверть ложечки цукру, трішки молока. Інше – просто чорна кава, без цукру. Ставить їх на тацю, як зазвичай, прямує коридором і стукає кутиком таці у двері. Ніякої відповіді. Притримуючи лівою рукою тацю біля стегна, Правою відчиняє двері. У кімнаті застояне повітря, пахне потом і перегаром. Жовті штори на вікні досі заслонені. Вона розчищає місце на столі для таці, сідає в крісло на коліщатах, щоб випити кави. Вона трохи кисла на смак, як повітря навколо неї. Маріанна полюбляє цей час перед початком роботи. Спорожнивши горня, вона простягає руку і підіймає кутик штори пальцями. Стільницю заливає біле світло. Тут Коннел говорить із ліжка, «Я взагалі-то вже прокинувся. Як почуваєшся?» «Та так, нормально». Вона подає йому горня чорної несолодкої кави. Він перевертається в ліжку і дивиться на неї маленькими примруженими очима. Вона сідає на матрац. Пробач за вчорашнє, каже він, а Сейді на тебе запала. Ти так думаєш? Він підтягує подушку до узголів'я і бере горня з її рук. Зробивши великий ковток, знову дивиться на Маріанну. Усе ще примружившись, ліве око взагалі заплющене. Вона взагалі не на мій смак, додає він. Хто там тебе знає? Він похитує головою, робить ще один ковток кави. «Ти ж знаєш», – говорить він, – «ти любиш шукати в людя загадки, але я взагалі не загадкова людина». Вона обдумує ці слова, поки він допиває каву. «Думаю, певна загадка є в кожному», – каже вона, – «тобто ніколи неможливо до кінця пізнати іншу людину». «Ага, ти дійсно так вважаєш?» – так кажуть люди. «І чого це я про тебе не знаю?» – питає він. Маріанна усміхається, позіхає, знімає руки. «Люди набагато пізнаваніші, ніж вони думають», – додає він. «Можна я перша прийму душ? Чи ти хочеш?» «Ні, іди, можна взяти твій ноутбук, перевірити пошту?» «Звичайно, бери», – відповідає вона. «Світло у ванній блакитне, лікарняне». Вона відчиняє дверця та душу і повертає кран чекає, поки вода нагріється. За цей час швидко чистить зуби, акуратно спльовує білу піну в стік і розпускає вузол на потилиці, знімає халат і вішає його на двері зсередини. Ще в листопаді, коли новий редактор університетського літературного журналу подав у відставку, Конел запропонував його замінити – поки вони не знайдуть когось іншого. Минуло кілька місяців, нікого так і не знайшли, і Конел досі редагує журнал. Учора ввечері відбулося святкування з нагоди нового випуску, і Сейді Дарсі Оші принесла чашу яскраво-рожевого пуншу з горілки, в якому плавали дрібні шматочки фруктів. Сейді полюбляє з'являтися на таких заходах – вчепитися в руку Коннела і вести приватні розмови про його кар'єру. Минулого вечора він випив стільки пуншу, що впав, намагаючись підвестися. Маріанна думала, що в певному сенсі винна Сейді, хоча з іншого боку винним безперечно був Коннел. Пізніше, коли Маріанна доставила його додому і вклала в ліжко, він попросив склянку води, але облився сам і облив всю ковдру, а тоді відключився. Минулого літа вона вперше прочитала одне з коннелових оповідань. Сидячи з роздрукованими сторінками, зігнутими у верхньому лівому куті, оскільки в нього не було степлера, вона думала, яка ж він все-таки незбагненна людина. З одного боку, вона відчула неймовірну близькість до нього, ніби стикнулася з його найпотаємнішими думками. З іншого, що він відвернувся від неї, зосередившись на якійсь власній складній роботі, частиною якої їй ніколи не стати. Сейді також не могла стати її частиною, але вона принаймні письменниця, яка живе таємним вигаданим життям – а життя Маріанни відбувається Строго в реальному світі Населеному реальними людьми Вона згадує слова Коннела Люди набагато пізнаваніші, ніж вони думають Однак у нього є щось, чого в неї немає Внутрішнє життя, в яке він нікого не впускає Раніше вона не раз гадала, чи він справді її кохає У ліжку він часом любляче запитував «Ти ж зробиш саме те, що я попрошу, так?» Вміє давати їй те, чого вона прагне, залишаючи її відкритою, слабкою, безсилою, часом у сльозах. Він розуміє, що для цього не обов'язково завдавати болю. Вона може піддатися добровільно, без усякого насильства. Схоже, усе це відбувається на найглибшому рівні її особистості. Але на якому рівні це відбувається в нього? Це лише гра. Чи він робить їй послугу? Він відчуває те саме, що й вона? Щодня у буденному житті він проявляє терпіння та уважність до її почуттів. Піклувався про неї, коли вона хворіла. Читав чернетки її університетських есе. Сидів і слухав, як вона висловлює свої ідеї, сперечаючись зі собою в голос, і змінюючи свою думку Чи кохає він її? Іноді їй хочеться запитати Ти б сумував за мною, якби мене не було поряд Вона вже ставила це питання в садибі привиді Коли вони були зовсім юними Тоді він сказав так Але тоді вона була єдиним, що мало значення в його житті Єдиним, що належало лише йому І так більше ніколи не буде з приходом грудня їхні друзі почали розпитувати про їх плани на Різдво. Маріанна не бачила рідних із літа. Її мама взагалі не намагалася з нею зв'язатися. Аллан надіслав кілька повідомлень, в яких написав, «Мама не розмовляє з тобою, вважає, що ти позорище». Маріанна вирішила не відповідати. Вона репетирувала в голові, якою могла б бути ця розмова – коли матір нарешті з нею зв'яжеться, які звинувачення висуне, на яких істинах наполягатиме. Але ця розмова так і не відбулася. Минув її день народження, жодної звістки з дому. Тоді настав грудень, вона планувала залишитись одна в університеті на Різдво і попрацювати над дипломною роботою про ірландські в'язниці після незалежності, Коннел хотів, щоб вона поїхала з ним у Карліклі. «Лорейн буде рада тебе бачити», – сказав він. Подзвоню їй, обговорите все». Зрештою, Лорейн сама подзвонила Маріанні і особисто запросила їх приїхати на Різдво. Маріанна завжди вірила, що та знає, як краще, і погодилася. У машині дорогою додому з Дубліна вони з Коннелом безупину розмовляли, жартували говорили смішними голосами і доводили одне одного до реготу. Згадуючи той час, Маріанна здогадується, що вони просто нервувалися, вони дісталися Фоксфілда, вже затемно, вікна були повні кольорових вогнів. Коннел дістав сумки з багажника. Маріанна сиділа у вітальні біля каміна, поки Лорейн заварювала чай. Ялинка, затиснута між телевізором і диваном, блимала світлом, відтворюючи повторювані візерунки. Прийшов Коннел із горнятком чаю, поставив його на ручку її крісла. Перш ніж сісти, поправив мішуру. Дійсно, стало набагато красивіше. Обличчя та руки Маріанни сильно нагрілися від каміна. Зайшла Лорейн. Почала розповідати Коннелу, які родичі вже заходили, а які прийдуть завтра, і так далі. Маріанна відчула таке умиротворення, що їй захотілося заплющити очі і заснути. На Різдво в будинку стояла метушня. До пізньої ночі приїжджали і від'їжджали гості, вимахуючи пляшками віскі та коробками печива у святковій обгорці. Біля них крутилися діти, викрикуючи незрозумілі речі. Одного вечора хтось приніс PlayStation, і Коннел до другої ночі грав у FIFA з одним із молодших двоюродних братів. Їхні тіла у світлі екрана здавалися зеленими, Напружене обличчя Коннела набуло майже релігійного вигляду. Маріанна з Лорейн здебільшого були на кухні, споліскували в умивальнику брудні склянки, відкривали коробки цукеру, без кінця набирали чайник. Якось з вітальні до них долетів дзвінкий голос. «У Коннела є дівчина?» Інший голос відповів «Так, вона на кухні». Лорейн із Маріанною перезирнулися, Почули, як тупотять кроки І у дверях з'явився підліток у толстовці Манчестер Юнайтед Побачивши Маріанну біля умивальника Хлопчик знітився і опустив голову «Привіт!» – сказала вона Він відповів кивком, не підіймаючи голови І одразу втік до вітальні Лорейн подумала, що це дуже кумедно у переддень Нового року вони побачили в супермаркеті маріаннину маму. Вона була в темному костюму і жовтій шовковій блузці. Вона завжди мала такий зібраний вигляд. Лорейн із ввічливості привіталася, а Деніс просто пройшла повз, не відгукнувшись, дивлячись перед собою. Ніхто не зрозумів, на що саме вона ображена. У машині. Повернувшись із супермаркету, Лорейн простягнула руку з пасажирського сидіння і стиснула Маріаннину. Коннел завів машину. «Що про неї думають у місті?» – запитала Маріанна. «Про кого? Про твою маму?» – запитала Лорейн. «Як до неї ставляться?» Поглянувши на неї зі співчуттям, Лорейн лагідно промовила. «Думаю, її вважають доволі дивною». Маріанна вперше почула таке, вона навіть про це не думала. Коннел у розмову не вступав. Увечері він хотів провести Новий рік у Келлегера. Сказав, що там зберуться всі однокласники. Маріанна запропонувала, що може їй краще залишитися вдома, і він ніби обдумував це якусь мить, а тоді відповів «Ні, тобі краще вийти в люди». Вона лежала обличчям у ліжко, поки він знімав одну сорочку і натягав іншу. «Я не посмію ослухатися наказу», – сказала вона. Він подивився в дзеркало, піймав її погляд. «Ага, саме так», – сказав він. Того вечора в Келлегера було повно народу, гаряче і вогко. Коннел мав рацію, там зібралися всі однокласники. Доводилося постійно махати людям здалеку і бурмотіти привіти. Карен побачила їх біля бару і обійняла Маріанну. Від неї пахло слабкими, але дуже приємними парфумами. «Я така рада тебе бачити», – сказала Маріанна. «Ходи потанцюй з нами», – запропонувала Карен. Коннел переніс їхні напої вниз на танцмайданчик де вже стояли Рейчел з Еріком, Ліза з Джеком і К'яра Гефернан на клас молодша. Ерік чомусь глузливо вклонився перед ними. Напевно, уже напився. Було занадто гучно для нормальних розмов. Коннел тримав Маріаннину склянку, поки та знімала пальто і складала його під стіл. Ніхто насправді не танцював. Усі стояли і волали одне одному у вухо. Карен час від часу мило махала кулачком, ніби вдаряючи повітря. Підійшли інші люди, зокрема дехто, кого Маріанна ніколи не бачила. Усі обіймалися і кричали. У півночі, коли всі вітали одне одного з Новим Роком, Коннел обійняв Маріанну і поцілував. Вона відчувала, наче фізичний тиск на шкірі, що всі на них дивляться. Можливо, раніше ніхто не вірив у їхні стосунки, або ще тривало нездорове захоплення старою скандальною історією. Можливо, їм просто цікаво спостерігати за хімією між двома людьми, які ось уже кілька років не можуть облишити одне одного. Маріанні довелося визнати, вона теж, мабуть, витріщалася б. Коли вони розімкнули обійми, Коннел поглянув її в очі і сказав «Я кохаю тебе». Вона розсміялася, обличчя розчервонілося, вона була під його владою. Він вирішив її врятувати, і вона була врятована. Це було так не схоже на його типову публічну поведінку, що, ймовірно, це було зроблено навмисно, щоб зробити їй приємне. Так дивно відчувати себе під цілковитим контролем іншої людини, але водночас так звично. Неможливо повністю позбутися залежності від інших людей, то чому б не відкинути ці намагання, подумала вона, рушити в інший бік, залежати від людей у всьому, дозволити їм залежати від тебе, чому б і ні. Тепер вона знає, що він її любить і більше цьому не дивується. Вона вилазить із душу, загортається в блакитний рушник для ванни. Дзеркало запітніло, вона відчиняє двері. З ліжка на неї дивиться Коннел. «Привіт», каже вона, «сперте повітря в кімнаті, холодить її шкіру». Він сидить у ліжку з її ноутбуком на колінах. Вона підходить до комода, дістає чисту білизну, починає одягатися. Він слідкує за нею. Вона вішає рушник на дверця та шафи І просуває руки в рукави блузки «Щось сталося?» – питає вона «От, щойно отримав цей лист» «Так, від кого?» Він тупо дивиться на ноутбук Тоді знову на неї Очі червоні і сонні Вона застібає гудзики на блузці Він сидить, зігнувши ноги під ковдрою Ноутбук світить йому в лице «Коннили, від кого?» – повторює вона від університету в Нью-Йорку. Схоже, вони пропонують мені місце в магістратурі. Знаєш, програма літературної майстерності. Вона стоїть, не рухаючись. Волосся досі мокре, вода повільно просочує тканину блузки. «Ти не казав, що подавав заявку», – каже вона. Він просто дивиться на неї. «Тобто вітаю», – каже вона. «Не дивно, що тебе прийняли». Але дивно, що ти про це не згадував. Він киває, обличчя не проникне, знову дивиться на ноутбук. Не знаю, говорить він, я мав тобі сказати, але, чесно кажучи, думав, що шансів обмаль. Ну це не причина мені не розповідати. Неважливо, додає він, я і так туди не збирався, навіть не знаю, чому подавав заявку. Маріанна знімає рушник з дверцят шафи і починає повільно розтирати кінчики волосся. Сідає в робоче крісло. «А Сейді, знає, що ти подавав заявку?» – запитала вона. «Що? Чому тебе це цікавить?» «Так знає?» «Ну, знає», – каже він. «Але не розумію, що в цьому такого? Чому ти сказав їй, а не мені?» Він зітхає, тре очі кінчиками пальців і знизує плечима. «Не знаю», – каже він, – «Взагалі, це вона запропонувала мені подати заявку. Я ж, чесно кажучи, подумав, що це дурна ідея, тому й тобі не сказав. Ти закоханий у неї». Коннел через усю кімнату витріщається на Маріанну, кілька секунд не рухаючись і не переводячи погляд. Вираз його обличчя важко зрозуміти. Зрештою, вона відводить погляд, поправляє рушник. «Жартуєш?» – питає він. Чому ти не відповідаєш на питання? Маріанно, у тебе в голові все перемішалося. Сейді не подобається мені навіть як подруга, чесно кажучи. Вона мене дратує. Не знаю, скільки разів мені це ще повторювати. Пробач, що не розповів тобі про цю заявку. Але як ти врешті-решт прийшла до висновку, що я закоханий у когось іншого? Маріанна продовжує витирати рушником кінчики волосся. «Не знаю», – зрештою відповідає вона. «Іноді мені здається, що ти хочеш бути поруч із людьми, які тебе розуміють. Ага, і такі люди – це ти? Якби мені довелося скласти список осіб, які мене зовсім не розуміють, цей дід там би точно опинилася». Маріанна замовкає. Коннел закриває кришку ноутбука. Мені дуже прикро, що я тобі не розповів, говорить він. Часом я соромлюся розповідати тобі такі речі, бо боюся здатися дурним. Якщо чесно, я все ще дивлюся на тебе знизу вгору і не хочу, щоб ти вважала мене, ну не знаю, наївним. Вона витирає волосся рушником, відчуваючи грубість і шершавість окремих пасем. «Ти маєш поїхати», – каже вона. «Я про Нью-Йорк». «Ти маєш прийняти пропозицію і поїхати». Він мовчить. Вона підводить голову. «Стіна позаду нього жовта, наче брусок масла». «Ні», – говорить він. «Впевнена. Ти зможеш отримати фінансування». «Для чого ти це говориш?» «Я думав, ти хочеш залишитися тут наступного року». «Я можу залишитися, а ти поїхати», – каже вона». Це всього на один рік. Думаю, ти мусиш це зробити. Він видає дивний, розгублений звук, схожий на сміх. Торкається шиї. Вона відкладає рушник і починає повільно розплутувати вузлики у волоссі. Дурниці, каже він, я не поїду до Нью-Йорка. Без тебе. Мене б і тут не було, якби не ти. Це правда, думає вона, не було б. Був би в цілковито іншому місці, мав би інакше життя Навіть інакше поводився з жінками Різнилося б і його уявлення про любов І сама Маріанна була б абсолютно іншою людиною Чи стала б вона щасливою? Яким би було це щастя? Усі ці роки вони нагадували дві маленькі рослинки Які ділили між собою той самий ґрунт Проростали одне в одного, звиваючись, щоб звільнити місце, займаючи незручні положення. Але зрештою вона дещо для нього зробила, подарувала можливість нового життя. І їй завжди буде добре від згадки про це. «Мені тебе занадто не вистачатиме», – говорить він. «Я дійсно тужитиму, якщо чесно. Тільки спочатку, але стане краще». Вони сидять мовчки. Маріанна методично водить щіткою по волосю, намацує вузлики і повільно терпляче розплутує їх. Немає сенсу бути нетерплячою. «Ти ж знаєш, що я тебе кохаю», – говорить Коннел, «і ніколи не відчуватиму таке саме до когось іншого». Вона киває. «Гаразд». Він говорить правду. «Якщо чесно, не знаю, що мені робити», – каже він. «Скажи, що хочеш, щоб я залишився, і я залишуся». Вона заплющує очі. Мабуть, він не повернеться, думає вона, або стане інакшим. Вони ніколи не повернуть те, що між ними тепер. Але для неї біль самотності не зрівняється з болем, який вона відчувала раніше, болем від того, що вона нічого не варта. Він подарував їй доброту, і тепер вона їй належить. Зараз його життя відкривається перед ним усіма гранями – водночас вони дали одне одному багато хорошого, а й справді, думає вона, а й справді, одна людина дійсно може змінити іншу. Ти маєш поїхати, говорить вона. А я завжди буду тут. Ти це знаєш. Подяки. Я вдячна по-перше Джонові, Патріку Макгію, який підтримав цей роман задовго до того, як я його закінчила, і чиї поради та настанови зробили значний внесок у його створення. Томасові Моррісу за його продумані і детальні коментарі до рукопису, Девіду Гартері та Тімові Макгабану за читання, наче начерків перших розділів – та корисні поради Кену Армстронгу, Ярлі Монгі та всім членам літературного гуртка Карлсбаруза підтримку на початках мого письменницького шляху. Трейсі Боган, яка зробила майже все для цієї книги. Поки не написала її Мітсі Енджел, завдяки їй цей роман став кращим, а я майстернішою. Рідним Джона, моїм рідним, особливо батькам, Кейт Олівер та Іфу Комі, за їхню вірну дружбу і Джону за все.